Moritzik bond a birka itatóválú. Meghalt a faluban a legszegényebb zsellér ember. Meghalt szegény. Emberi módon ágyban fekve, hosszú sorvadás után. Kivitték a temetőbe, gyalulatlan deszkakoporsóban, beletették a földbe, s ráhúzták a rögött. Azután hazajött az a néhány ember, aki kísért. Nagyon kevesen voltak. A két sorban lévő fias, a többet kis öreg felesége, a szomszédokból három asszony, meg egy öreg, akivel egész életében csak veszekedett. Talán azért kísérte ki, hogy még egyszer megdobja a röggel a koporsóját. Négy-öt iskolás gyerek ment elől a tanítóval, aki végig énekelte a falut, Sátul megint négy-öt gyerek, de ezek nem énekeltek, csak bábészkodtak. Azután hazajöttek, s mielőtt szétoszlottak, egy pár szót váltottak, hogy jóra való ember volt, még élhetett volna, hogy különösen pipázni nagyon szeretett, ha Dohánya nem volt, a krumpli szárat is eszít a szegény. <gül> Ezzel elmúlt az emberek emlékezetéből. A két fia bement a kis házba, amely olyan alacsony volt, hogy a mestergerendát érte a kalapjuk. Csendesen leültek a két székre, az anyjuk megbezárta az ablakot, amit eddig nyitva hagytak a koporsó után. Az öreg asszony tüzet rakott, s megmelegítette a töltött káposztát, amit a gazdáék küldtek egy nagy hazékkal. Ez a töltött káposzta az egész temetés alatt ott volt, s a szaga beleszólott a tanító imátságába is. A két fiú már arra gondolt mellesleg, hogy ha hazajönnek a temetőből, legalább egy jót fognak enni a szegény agyos halálára. Nagyon tisztességes embernek nevezték magukban a gazdát, pedig csak három napja mondta meg nekik, hogy ki kell menni a házból. Addig még ott maradhatnak, míg az öreg meghal, de másnap aztán gondoskodjanak maguknak helyről, mert már másik zsellér várja, mikor költözhetik be. Itt a tavasz, kell a munkás, mert a trágyahordással is elmaradtak az öreg betegsége miatt. Bebbúsultak ezen, mert a jövő el volt rendezve. A vénasszonyt megszólította a pap né, mikor fent járt a parókián bejelenteni, hogy az öreg úrvacsorát kíván. Hogy Hát, Zsuszinéni, mit fog után csinálni? Mondta, hogy nála ellakhat, kivált, ha ágya is van. A kis kamrát odaadják neki. Ott el lehet, még él. Csak a baromfira kell vigyázni, zöldet szedni a rucáknak, disznót etetni, udvar Megható meg hát a kertben már, amit egy öreg asszony lendíteni tud. Nagyon meg is nyugtatta szegényt ez a dolog, és azóta nem sírt annyit, mint addig. Most inkább csak azt sajnálta, hogy miért nem tudott ő régebben erre a boldog állapotra jutni. Nem kellett már neki a rogyan kis ház, még ki se perni is csak a szoba közepét kotorta össze. A minek? A más számára? Reggel ő már megy a papékhoz, a többihez meg semmi köze. Lassan, szótlanul edegéltek, még csak meglehetősen jól nem laktak. Akkor a két fiú az anyjára nézött. Ők is készen voltak. Egyikük sem maradt a gazdánál. Elegetette a zsírjukat. Na még jó, hogy szabadulnak től. Egyik elmegy kocsisnak egy nagy gazdához. A másik meg a városba megy. Nincs kedve többet falul lakni. Városba megy. Most hát arra gondoltak, hogy el kéne osztozni. Eh, – E, maga, megy a papékó! – kérdezte az anyját a kisebbik, s a városra gondolt. – Hő, ha pénzt tudna csinálni, meg se állana Amerikáig. Nem tudom, hogy lesz, mondta óvatosan az öregasszony. Nem mert őszinte szót mondani. Megszokta életében, hogy a jövő percet sem tudhatja az ember. S hát, ha a gyerekeknek van még valami külön akaratjuk. Attól félt legjobban, hogy valamelyik azt fogja kívánni, hogy vele lakjon. Mert biz ő már nagyon megutálta az örökös szegénységet. Csak úgy reszketett, hogy kikerüljön ebből a nyomorúságból, mint a paradicsomba, úgy vágyott a papnékonyhájára. Huh, istenem, ha hát csak ma is. Mikor fent járt, csirkét pucoltak. Hét oh, Maga dolg, mondta csendesen az öregebb fiú, aki Itthon akart maradni a faluba, de lányárt az eszébe. Házasodni szeretett volna. No, annál jobban, mert a jányéknak van egy kis házuk is. Örült azért, hogy szabadul az anyjától. A kisebbik bekattintotta abacskáját. Halnyelőpen écsiljusa volt. Úgy csattan, mint egy kis pisztolylövés. Ki is nyitotta még egyszer, és újra becsattintotta. Ez olyan messzevágyú embernek való fáinkés volt. Sehogy se tudta, hogy kény kezdeni már az osztozkodást. – Be, cafra egy mondta aztán, és a szőr nézett. A bátya is oda nézett a tarisznyára. Hm. Az öcskös a közös tarisznyát akarja, amivel az apjuk a vásárra járt, meg messze, idegenbe, régebben, kubikus munkára. Ez a szőr tarisznya volt álmaik ne továbbja. Gyerekkorukban ebből került ki a madárláttak hegyér meg a vásárfia. Nagyon megbecsülték ezt a tarisznyát. De ő tudta, hogy mit jelent az öccseszáva. Böcsmöli, hogy ingyen kapja meg az öreg szerszámot. Lassan, hosszú várakozás után, mintha nem volna fontos, lenézett az öregnek a csizmájára, ami kikandikált az ágy alul. – Jó, hát a tarisznyó, még tarisznyal, mondta. De eve a vedlet rossz csimmával, mi A kisebbik hiú kapzsén pillantott oda. Ó, oh -oh, a csizba. Nincs valami jó állapotba, de kímélni lehet vele a jobbikat. Már ő is harmadik napja tanakodik, Melyiket válaszza. A csizmát vagy a tarisztját? Ha tudta volna, még kell jobban a bátjának. Mert hiszen ő úgyis csak addig fogja viselni a tarisznyát, míg nem ér a városba, mert hát a városba már senki sem hord a De ha ennél marad, itt még száz esztendő múlva is meg lesz. Hát, ennek sokat ér. Na de be ő is szerette volna, mert ő meg elutazik. Ahogy lehet tariznya nélkül útra kelni a faluból? Na szinte úgy érezné magát, mintha üresen, semmi nélkül menne, Csúpaszon. Hanem most szörnye megijesztette, hogy abátja fel sem veszi a tariznyaválasztást, választást, s a csizmához pártul. Elkezdett vörös arccal azon gondolkodni, hát ha mégis sokkal jobb az a csizma, ami ennek ő lát. Ó, fiaim! mondta az anyjuk elpikyeredve, itt már minden a tiétek, meghalt a ti jó apátok. Szomorú szemmel pislogott a tarisznyára, meg a csizmára. Á bizony, úgy volna az igazság, hogy itt minden az övé hívóda. El lehetne adni a tarisnyát, már bel is akartad, de... Nem merte, még az öreg élt, ahogy majd azután. A Lukácsék fia járt itt valamelyik este, kérte a terisznyát, meg a veres pipát, s egy öltözött ruhát ígért érte az anyjáéból. Fekete, terdó ruhát. Kicsit ződ már a színje, de még elfeselve sincs. Ay, nagyon szeretett volna abba a ruhába menni a papék hó mert akárhogy forgatja, nincs neki egy valamire való ronja se, amibe mutathassa magát. Elkezdett keservesen sírni. Sírt, sírt, csak úgy huldogált a könnye. Kifordult a házból, olyan erősen sírt. Nem lesz már semmi becsülete a parókián, ha a fiúk a csizmát és a tarisznyát is viszik. Mehet utcai kódusnak. A fiai tudták, hogy sajnálja tőlük a tarisznyát, de nem tudták a Lukács Sándor kínálatát. Hát azt hitték, ez csak írítség, és ez nagyon fájt a tulajdon édes anyjuktól. Mikor elunta a sírást, a nagyobbik rá is szólt. – Új, a maga mély Az öregasszony sokára szepegve szólalt meg. Oh, – Ó, oh, fiaim, sajnálom én azt a ti jó apátokat. Nem tudjátok, ti volt nekem. Akkor már Feri a gombos lajbit agasztotta le az ajtó sarkából, s az öregasszonynak megállt a szívverése. Ennek a zsebjébe volt a veres pipa. A másik meg a kaszakészségre tette rá a kezét, s hosszan s nagy értelemmel tűnődtek rajta, hogy most melyikük jár jobban. De a szegény anya csak azt látta, hogy a tarisznyát is, a veres pipát is a kisebbik fia harácsolta el. Ez a rossz, gados, kígyó természet, aki még a faluból is el akar menni, s rettenetesen meggyűlölte érte a gyerekét. Oh, – Ó, oh, ti kutyák! – Montas megfenyegette őket ököllel. Még el se dugták jól az apjukat, már ezek rávetik a körmüket a jó lélek vagyonára, inkább téget kapartak volna, ha ilyen pitangok vattok. De a fiúk felől beszélhetett, azok egymás után szedték, vették aros rényron, holmikot, szóltak, néztek, hümegtek, ümegtek. Egész másnap délig folyton spekuláltak, míg mindenen elosztoztak. Már akkor beköltözött az új zsellér, már az anyjukat is elhúzolta a szomszéd szekere, a papékhó ágyával, ágybeli ével, ócska ládájával. A fiúk még mindig nem végeztek, de már úgy gyűlölték egymást, hogy mind a kettő tudta, hogy. Soha az életben még háttal sem fognak arra fordulni, amerre az egy testvérét véli. Így nőttek fel ebben a rossz házban, elkezdt a limlom közt, hát soha nem jutott eszükbe válogatni, osztozkodni valamin. Családi közösség levegője, békessége volt ez körülöttük. A de most. Egyszer egyének ki, lények lettek a bútorok, ruhák, de még a rozsdás járomszeg is. Megjelent köztük, amit eddig itthon nem ismertek, a magántulajdon, minden borzalmas szenvedélyével és átkával, és kés tudtak volna verni egymásba a rossz motyókért amit még felkajtattak. Végre mégiscsak készen voltak. Akkor a kisebb meglátott az udvar fenekén egy hosszú srettenetesen rossz birka itató He, ezt még nem osztottuk-e? – mondta. – Azó! – a sötéten a bátyja. Hát, most ebben mit tegyünk? Az új zsellér odaállott közéjük, s hetszölve beleszólt. Vágjátok ketté! Nevetett rajtuk, mert mit ér a válu, ha ketté vágják? Na, de az öregebb, a gazda kifundálta, hogy ha ketté vágják, akkor ő a levágott végére deszkát szegez, Hát jó lesz az még váludak. Az öccse persze nem akarta magával vinni a városba. Neki mindegy, hogy valakinek elajándékozza, vagy a zsidó ért egy pakli dohányt. Mihály átvetette a fűrészt a vállu No, erre feri kitalálta a bátya számítását. Ej, hey, hát még... Ez a válu teszi gazdává a bátyót. Hát ebből malacot lehet etetni. Ha a malacot eladja, borgyút vesz. Ha a tehenet eladja, házat vesz. A gazda lesz. Ő meg kódus az országutat. Fogta a fűrészt s hosszába tette a válud. Így vágták el a vállut két helé, hosszában, hogy egyiknek se legyen belőle haszna.